Să fug! Să fug cât mai repede! Keri! Okay. Keri, okay, nu fugi! Nu fugi! Nu te-am văzut nimic! Ce se întâmplase nu-i greu de înțeles. Ucenicii vrăjitorului,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 Și el început să vadă fel de fel de ciudățenii. Așa, într-o zi, uitându-se pe geam, văzu în linsoarea de afară o să albă nespus de frumoasă, care alerga prin văstuh. Dar cine să-l creadă? Cei din jurul lui nu vedeau nimic. Într-o seară ieșind cu săniuța în piața orașului, cheii o legă de o sanie mare, trasă de cai albi, în care nu se putea vedea cine era. Un cai, o de fugă.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 Că ia să Vreau să mă întorc acasă Casa ta e atât de departe încât Dacă te-ai pe jos, ai îmbătrâni Ai murit te -ai ajuns Tot n-ai ajunge Dar ce -o să spună mama, tata, girda? Pe toți ve vei uita Dacă însă nu o să-ți plac aici pot să stau dau drumul ta numai atunci când vei zbuti să scrii cu bucăți de gheață Cuvântul veșnicie Încearcă, e un joc minunat. Veșnicie? Dar am uitat cum se scrie cuvântul acesta. Poate am să-mi amintesc. Gerda nu se supărase pe chei pentru că îi spusese că e urâtă, mai ales că a se grijă să se uite într-o oglindă se prietenul ei. A doua zi îl așteptă. Îl așteptară cu toții, dar ei nu se întoarse. Câțiva băieți spuneau că l-au văzut agățat cu săniuța de o mare. Nimeni nu știa nimic. Trecu iarna și veni vara.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 Cu plăcere! Logodnica mea are slujba la Palatul Prințesei Să mergem cât mai repede! Nu numai să însereze un pic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 Strigă. Eu, Gherda. Gerda? Gherda? Cine ești tu? Ridică-te din pat și privește-mă! Sau m uitat? Nu pricep nimic. Ce cauți aici? Și cine ești? Iartă-mă! Credeam că e prietenul meu, kei. Okay. Iartă-mă! Dar cine te-a adus aici? Eu, Marietă! Nu pricep nimic!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 și trecând ea printr-un codrum tunicos, îi ieși înainte o familie de tâlhalii. Uite-o trăsură de aur! E toată de aur! și au prințesă! Ei, oprește-te! Ce? Ce? este? Până aici a fost scris să Pregătește-te de moarte! Nu, să nu ucideți! Prințesa e o fetiță ca mine, vreau să mă joc cu ea! M-am s ah! M-ai mușcat așa de tare ah. fata mamii că am scăpat cutitul din mână. Ah, ai noroc de fata noastră, Prințesă. Dar să știi că trăsura, calul și hainele, tot le luăm. Ai să fii sluga a fetii noastre și dacă n-ai, să o asculți și să nu care cumva să încerci să fugi. Dacă e să te joci cu mine, n-am să lasă te omoare. Ele...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 Dacă nu m-ar ține părinții toi aici, poate l aș găsi, dar așa... Să nu te mișbehe, te-ai de tine. Ah, nu e somn. Acolo ți cuțitul. Așa ah, pun supernă, așa doar un adevărat îl har. Dacă ți-i somn, noapte bună. Noapte bună. Mâine am să mă plin cu trăsurica de aur. Ce-ți spui, Turturico? și încotro se ducea crăiața zăpezii? Se ducea în Laponia, unde sunt ghețuri întinse și câmpuri de săpadă. Renul ar putea să-ți spună mai multe despre Laponia. Are dreptate Turturica. E frumos în Laponia. Cât vezi ochii se întind numai ghețuri și zăpezi. În Laponia, crăiața zăpezilor își întinde cortul de vară. Palatul îl are la polul nord.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 Renu gonizi și noapte, sărind peste stângi și prăpăstea adânci, străbătând câmpii și păduri, mlaștini și pășuni. Lupii urlau fioros în jur, dar nu-l puteau ajunge. Gerda se ținea bine pe spinarea lui și nu simțea nici frigul și n-auzea nici urletul lupilor. Și Serenu merse până ajunse în Laponia.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 din inima ta bună, din îndrăzneala ta, Din dragostea ta pentru micul chei... Arată-ne drumul spre Palatul creiesei. Renul, da. să o duci pe gherdea prin pădurea din fața bordeiului meu Și să mergi până vei da de un tufiș mare cu boabe roșii, Acolo s-o lași singură. Ei, dar grăbiți-vă, Creasa nu e acasă. Să nu mai pierdem vremea. Hai, Gerda. Grăbiți-vă! Uite tu, fac cu babe roșii! Rămâi cu mine, Gherda. Este asta. Dar uite! Se ridică parcă din omatul Un palat! Un palat minunat! Nu mai cântiați! Aici trebuie să fie chei! Mi-au înghețat picioarele! Uf.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 Până au ajuns în orașul lor. Chipul creiesei și castelul ei rece le pierii din minte pentru totdeauna ca un vis urât. Acasă la ei era o vară caldă și binefăcătoare.